Euskal Herriarizo gara egunkariaren eskutik. Zira ba, ostirala dugu, eta ostirala egiten hoi dugun bezalaisek aurkoan ere ba, bueno, Euskal Herriari biztazo bat emango diogu, albiztekin e, gara egun kariko oianel arretxea dugurako telefonoz, beste alde, ka iso egunen oianel? Egunen urtsi, zer Ondo, ez da ondo? da azkeneko lehenka tardo hartuta, baino Ondo, ondo, beste batzuk eta rekodia, pentsatzen dut? Bai, seguru, seguru. Eta, bueno, e, ostirala izanta, m, ba, pozik, ez da? Ez? bai, azteburuan lan daukatala ere oh, baina, bueno, zipena. ja jai egun oietan pentsatzen, zelen <laughs> da artean pentsatzen <laughs> bueno, haimat gai ditugu, gai politikoak iaguztiak, e, bueno lehenik eta bain, esan behar dugu Eusko Alderdi Geltzaleak bakarrik gobernatuko duela, datuzen lau urteetan, eta e, datuzen da, e, datorren azte artean osatuko da e, Eusko Lege Biltzara bai, ala da, en... eee Agutezkundez gerozik ez hitz e, egiten zen aukera horretan, behin eta berriz, eta EJK aztelenean bai ez zuen, ezta e, bakarri gobernatuko duela datu zen lau urteotan, bakarri gobernatxak e, esan nahi du, hain zuzen gutxiengoan gobernatuko duela, eta erantzizuen e, lege aldian ba, akordio hondiak lortzen saiatuko dela, baina gobernua e, gutxiengoan egingo du hau hartzeko bihargudio dezen datu zituen e, EJ-aren izenean koldo media bilak. Batetik, egoera ekonomiko larria ipatu zuen, zan ere jeltzalen ustez e, egoera honek oztopatu edo nolabait e, zaildu egiten du beste alderdiekin ez dabaida sakontzea, e, hain zuzen gehiengoa edukiko luken alderdiren batekin ez dabaida sakontzea, hau da, EH Bildu erota eh PSE-rekin. Erabaki honek edo egora honek paradogikoki bultzatzen du EH beste alderdiekin e, akordioak e, eskuratzea, ez? Eta proiektuak aurrera ateratzeko eh eskuratu eskuratuberko ditu bai alabai. Eh akordio hietan bere alokoena edo dira ba datorren urterako aurrekontuei aurrakontuak aurrera teratza, hortarako beste alderdiren baten oniritzia beharko du. Eta bigarren arrazoa izan zen, ba, nahikoa koinzidentzia etzuela topatu eajotak ez ea bildurekin ez da peserekin bere eke esan zuten gobernu solido eta sendo bat en, eratzeko. Jeltzaleke adiraz ez zuten, ba ehatxe bildurekin haritutako ezberrintasunan dienak izan zirela proposamen sozial, ekonomiko eta instituzionaletan, oda, ia guztietan, ez da? Eta peserekin berriz eh, gobernatzeko modua bera ezberdina dela esantzuen media bilak. Uh -huh. en, bai koaliziak, baita pesek eta pepek ere eh, aipatu zuten eh, elkarrizketa rondazia horretik eh, ziurrasko eajotak, eh, eh, makarri gobernatzeko Erabaki hartu azuela eta paripea edo teatrilloa egin izana, e, leporatu zioten ziote e, eajotari. Aizu zen, en, Erabakia iragarri ondoren, en, bakarri gobernatuko duenaren Erabakia iragarri ondoren, arantzakirogak e, gaurra guno norendu parlamentuko presidentea denak iragarri zuen datorren aste hartan, oda, hilaren ogeilean, parlamentu berria eratzeko osoko bilkura ospatuko dela eta la hamango saio hasiera 10garren agintaldiari. Saioa astearteko saioa goizko 10etan hasiko da eta orduan parlamentari guztiak euren eserlekuak e, hartuko dituzte eta maila eratuko da presidentearekin, ba, presidente ordearekin presidente orde eta idazkariekin. Eta bueno, hauek izendatzen dira alderdi bakoitzak eskuratu dituen boto kopuraren arabera. E, aurreikuspenak betetzen badira e, bakartxo tejeria jeltzalea izango da presidentea. Eta presidente ordea bilduri dagokio izendatzea, eta bere proposamena Juan Joak irrezabala izan da. E, Pese berriz horreindik ez, ez du izenik eman. Usake horre izen hori oraindik airean gelitzu da. Eta hor duan, ba, urku jok dagoeneko jarakutsi du bere asmoa, edo gabonen oporren aurretik nahi tramite guztiak bete, eta gobernu berria osatu. Beraz, hilabeteren buruan edo dena, Aurre ikusitakoaren arabera baldin badoa, ba, gobernu berria martxan egongo da. Mm -hmm. Bueno, beraz, eh, Gamonetako urtezarretan e, inigo gurkullo ikusiko dugu, ez? Bai, bai, olentzerotarako, <coughs> olentzerotarako espero da eh, ba hori ja izendapen guztiak egin dagotea eta martxan egotea Bari, kargu, kargu guztiak, uh -huh. bere tokian nagotea. Opari, ederra, beraz, horren zero dago. <risa> <risa> <risa> bueno, gai ez, adatuko dugu, fue gipuzkoako foru aldundian dian gara, izan ere, bueno, bi albiste ditugu, bata, eh, bueno, aurre aurkeztu eh, ditu, foru aldun diak, eh, bueno, euneko bi koma iru gutxiago. Horira. Bai, aste honetan batzarretan bueno, batzarretan egunero dago mugimendua, baino batzutan beste tamaino gehiago bateratzen da prentzan, ezta? Astea utzeazki en garrantzitsua izan da, ba bi erabaki, edo en hitarre garrantzitsuak iritsu zezkien dieraki harturialako, ez? Horietan lehenengo aurrekontua. atzoa adibidez en, Bizkaiko aldundiak emantzituen jakitera bera aurrekontuak, Gipuzkoak e, astelena egin zuen, e, Martin Martingaritanok e, aurkeztu zituen Elena Franco gasun diputatuarekin batera, eta bueno, datorren urteko aurrekontuen proiektu aurkezu zuen, gero bozkatu eta izanbarko dut hori guztia, baina proposamena aldundiarena dagoneko maiganean dago. En aurrekontu osoa, ia lau mila milioi eurokoa da, Hau da, mendikan gero kendu darrera, ba, lakuari eman bertzaiona, hau da, letxe eman bertzaiona, eta, eta aurre kontu osoa daitzen zaiona, ba, iaz baino ia euneko bitxikiagoa da. Eta gero bestetit dago, aurre kontu propioa daitzen zaiona. Hau da, aldundiaren departamentu guztien artean e, banatzeko kopurua. Eta kopuru hori dira, zeiron da masei milioi eurokoa. Iaz baino, euneko 2,6 gutxiago. Beraz, bai, aurrekontu osoan baita e, departamentuen aurrekontu eta ba murrizketa txiki bat egon da, ba, ba, krisi ekonomikoak e, nera ginda e, gehien bat. E, esan bezala, departamentuei zuzen dutako seiron da, masai milioioietatik azimarratzeko da, ia erdia gizarte politika garatzeko inbertituko dela. Iaz baino pixka gutxiago bainoen berakada orokora izan da. E, departamentu hain zuzen gaur goizean orain bertan, diputatuoitza Diputatu bakoitza e, azalpena, diputatu bako azalpenak ematen ari da batzarretan, ba, bere departamentuari zuzenutako dirua zertan gastatuko den edo ideia zein ideia dituztenez, uneotan ari dira azalpenak ematen e, batzarretan en aurrekontuen diru harreta jarri dutela ergituzuen garitanok eta diru sarrerak gairen arabera sehatzen direla, ez. Batetik ekonomiak berak sortzen duen aberastasunak zer gabilketa baldintzatzen duela, ta noski gaur egungo testuingurua ikusita, ba hau gutxitu egin dela. Eta bestetik gorerarazi zuen, ba aldundiak bultzatutako erreforma fiskala dela eta diru sarrera edo jasoko den dirua 104 igo dela, beraz bi ezaugarriek hartitzte kontutan. Eh, garrantzitsua da ere azpimarratzea zorpetzea mantendu egingo dela, ez da laigoko eta sartzen den dirua gastatuko dela, hau da, ez da diru fiktiziorik eh, xautuko. Dagoena gastatuko da eta orgaritanok eh, goraipatu zuen, ez? Eh, ze, zentzuz jokatu behar dela, eta batez ere ardurak e, garaiak e, nikusita. Ezan bezala, politika sozialek e, hartuko dute e, e, partidaren ia erdia, eta adibidez, ba, mendekotasun legearen gainan, marriego gobernuak ezarritako murrizketek aliketak alterik txikiena eragiteko, ba, amar milioi euro bideratuko ditu horretan. Bona, bueno, hie dira hola, e, horokorretan eh, aurrekontuei buruzkoak orain bozkatuta izan beharko du, eta bueno, aurrekontueko bere, bere tramiteak eh, pasabarko dituzte ikusiko dugu, beste alderdien aldetik zen jarrera ikusten dugun, garitanok ea dirakzi zuen, aldundiaren jarrera irekia dela eta itzagiteko preslau dela, baino esantzien eh, eskatu zien eh, ardura politikoaz eh, jokatzeko. Mm -hmm. bueno, eta beste alde batzar usiek onartutako neurria honi esker iliano geita bosteuno horren dute gitariek ape sortzi eta ape bat errepideak erabiltzegatik historikoa e, izan ere ba kontra zero boska izan zialako? Bai alaga, e, azte artean e, egin zen e, bilkura <coughs> hauen mugikortasun eta en errepideen inguruko bilkura eta giasan e, nik ez dut eroitzeen beste beste bozkarik denak alderdi guztiak eh, ados egon diren beste berrogeita 48 boto kontra zero boto eta honi esker ma ba, batzar hau aho batez en, onartu zuten aldundiaren proposamena hau da datorrena abenduaren batetik bi aste barru jarriko da martxan En, biate duten autogipuzkoarrek, hau garrantzitsua da, bineta eta hori eukibar da, biate duten autogipuzkoarrek, hilean gehienez, hogeita boste euro ordainduko dituzte apesortzi eta ape bat errepideak erabiltzeagatik. gatik. Larraitzu garte mogortasun diputatuak, neskainetako datuen arabera, amabos mila pertsonei onura egingo dien honek egunero egunero, jende asko kerropide hauek lanera joateko eta etxera hueltatzeko erabiltzen ditulako. Eta urtean ten, hilabeteren batean hogeita zortzimila pertsoneak e, negingo die e, o, e, onura neurri honek. Eta familia bat zentzat, zazpiren euroko aurrezpena suposatuko du urtean. Beraz zifra hauek e, baien ematen dute ideia bat edo ba, zenbat et, pertsonek, behar zuten, ez ba, euren poltsikora e, egokitutako horrelako neurri bat, eta hain zuzen gero bozkanea laikusizan, ez, e, denekaldea egin zutela yes. Erabiltzaiek, e, bueno, gidariek orain arte bezala ordaindu egingo dute, erabiltzen duten guztia, eta gero, bueltatu egin gozaie, ba, hogeita boste euroietatik e, aurrera gastatu duten dirua. Bedaz ez da gitezela arduratu, gidariek orain dute, eta gero bueltatuko zaie dirua. Mm -hmm. Adibidez, eh, junta etorri, gazteizea, gehi... Bilboa jun, jazta, horretabost euro? Bai, bai, horregatik, hilabetean, bi ateukita, eh, augarrantzitsua da, bai, bai. bi ateukita, nahi beste erabili, az apesortzi eta AP bat, geienez, horretabos, koma, irurrogeitan lau, xentimo, zehazki, horbainduko dituela. Uh -huh. Bi ateratzeko ba, bueno, eh, gipuzkoan erroldatuta, egon beharra du gidariak eta hogasunarekin ez du kontu pendenterik euki behar. baina hortik bueno, aurrera edo zeinek eskatu dezake. Mm -hmm. Esan bezela neurdia denek e eh, bozkatu bazuten ere, ba gero alderdi bakoitzak matizazioak egin zituen, ezta? Eta PP ara larnais eh, esan zuten, ba bueno, hau dela hartu beharreko bidea eta noski, norreguzia zela, hobetu aitekela, eta, bueno, finanziazioan sakondu behar dela. E, gogorrena, ea, jota zen, eta bildurile poratu zion, ba, bueno, azenario eta makillaren estrategia erabiltzea, a, e, nora ingo xokia, erakutsio menduelako, goita boste euroi referentzia ginez. Baina, e, jakin naiko luketela, nola finanziatiko dituen lurraldeko errepideak. Eta, bueno, hain zaneo e, nahiko naiko gogorra ditu zen, e, Larraitzugarteren aurka gezurrak esatea ere leporatu zio, baina bueno, hau alderdin arteko ikan dira, eta errealitatea da, ba, 1.25 bosteuroko uh -huh. en, tope hori egongo dala. Bueno, eta urtarrilaren 12ean manifestazioa izango da Herrirak deituta Bilbon. Ba, hori da, es. Zen azken urteetan urtero urtero e Itzordua da, eta e, presoneskubideen aldeko manifestazioa, aurten urtarriaren zazpean egin zena en, historikoa. Historikoa itzak askotan zentzua galdu duela dirudia, zaino, iragondako urtarrian egin benetan historikoa izan zen, ino zaino jende gehiago bertaratu zen bilbora, eta datorren urtarriaren amabirako ere edagoneko deialdia zabaldu du herridak, E, Azaroren hamarrean baionan egin zen, eta baionak lekukoa pasako dio en, bilbori. Deialdi zabaldu dute, baina azarra behiteak eskatu zuen olatu erraldoia izatea espero dutela, ba presoen eskubideen alde eta presoen etxeratzearen alde. Manifestazioa isila izango da, eta bosterdietan abiatuko da lakasillatik. zuten herrigatik. Denon ardura dela, ez alderdi politiko eta erakundena bakarrik bai gizartearena ere a, prozesua bultzatzea eta eta esan zuen du ez, tunelaren amaieran ikusten den argi hori ba, benetan en, bertara, bertara ekartzeko. En, webgune bat iriki dute hi koitza urtarriak hamabi.com zenbakiz. Eta hortxe daude e, bai manifestaziorari ba izen kultura e, kirola eta ber munduko izenek egindako aportazioekin babesarekin atxikimenduak webgun horretan bueno informazio osatua dago deialdiari buruz baino gogoratu urtarrilaren amabian dagoeneko e, bilbora bertaratzeko lehenengo deialdia denute. Hemendik e, emendik aurrera ere entzungo ditugu deialdi gehiago, eh? Bilbora juteko animatzeko. Bueno, eta asteburuko buruko plana eh, erakusketa bat Santelmo Museoan horre ere polemika egonda, azken egunetan. Bai, eh, politikariek batzutan, bai, badirudu ez, e, ikamiketan ibiltzeko bizio hartuta dutela, edo, eta azkenean, Bena da, izan ere, albistea bera izan hartzuuna batzutan ez, e, bigarren plano batean gelditzen delako baino, bueno, esandaako atzo atzo arkezzu zuten gaur bertan e, inauguratuko den erakusketa bat Sant Museoan Donostien badu bada izena du eta bueno, ardatza erakusketaren ardatza euskaraaren iraupena da. Koldo Michelelenak esan zuen ez, e, euskararen egiazko misterioa. Ez da Euskeraren jatorria, Eus, Euskeraren iraupena baizik, eta hortik e, abiatuko da erakusketa, oso erakusketa dinamikoa, interaktiboa, ba, bisitaria parte hartzera. E, gombi datuko du, baina nolabait e, bisitaria e, bisitariak parte hartzeko beharrogi sentituko du, ba, hainbat, gunetan dago banatuta, eta gune bakoitzan badago ba, bakoitzak bere aportazioa egiteko modua oso koloretsua da, eta eta oso visuala da. Mm -hmm. Esan bezala, polemika atzorkezu zuten erakusketa, eta antza, ba, blanka urgele, oraindik kultura kultura kultura Zeguruba. kontxellariak, bai, ba aserrea agertu zuen antza ba perreintxauran edo orkestenean e, etzuelako itzartu, edo, bueno, holako ikamikaren bategonda, eta, eta dira du ba, museoarekin itzartu zituen enda errogeita mar milio euro, ba, ez dituela, mango. Edo, nostiko udaletxetik nire atxapartegi euskera, euskera zinegotziak, nosti, esan e, zuen, e, jarrera e nule arte sina dela, arduragabekeria bat eta udaletxeak bere horretan jarraituko duela, ba, euskeraren alde eta bueno, etzion garrantzi gehiagorik eman nahi izan, benetan ba, albistea erakusketa bera delako, ezta. Orduan, e duena jakin dezala, zartik aurrera ikusgai dagoela. aste Aztertetik iganderaiz egongo da irekita. Otsailaren 17 arte, goizeko 10etatik Sarrera 3 eurokoa da, oso salne horri simbolikoa da, baina bueno, e, bere poltxikoaren osasuna e, ona ez da nerantzat, ba jakin asteartetan sarrera doakoa dela. Ba, hoiane larretxea gara egunkariko eh katzetaria mila mila esker, e, beste behin ere gurean izategatik eta aurrengor arte. Plazerra beti ezela eta bueno, hostira batzu barru egongo gea berriro urtzi.